EHZ eta Elkarteko amai abolokik. Nahi ditu haipatu uh, lehen edizioaren uh, augeko pa uxoak. Ergan hai baitu nola uh, abiatu zen uh, arroxako lehen festivala, proiektua, ideia, gauzaratzea nola ideiatik uh, proiektura ibilbide luzea eraman zen. Uh, Izanenda, pixka bat uh, ojo itarazid nundik abiatu den proiektua uh, importanta baita ere uh, yakitea. Pixka bat hor uh, partertuz zuten uh, tale guzietako uh, lekuko ta sunaka dira. Beste filma bat da delirio fikzio bat, garaziko gaztek egina, irugarren bat kultura saileaz ari dena ikusgarri eta eskaintza kulturalaren inguruan, eta azken bat laguntzailen tokia eta hauzolana gora ipatzen duena donostiako piratak erkarteak egina erramehar da, erkarte horrekin partaidetza gerota importanteakoa dela filma ikusi baino lehen, Konzertu tipi bat izanen da, hori zehazten dauku amaiak. Sortietan anharik uh, konzertu bat emanen duela orkesteko, lehen aldiko zipajaldean zure aurjekari penalak, bere azken diskoa, eta bederatzitan hasiku dira uh, labur metraiak, eta mm. izanen da jatekoa. Pixka daibada dehi bada ondotik urbiltzeko festivalera guilearen uh, hiru uh, lauta bostean eta be, ere bai uh, par, parte hartu duten gutiak ere uh, pixkat denen historia egin nahi izan dugu beraz uh, ara, emaitza uh, ostiralean uh, aurkezuko dugu.